Чи що там на траві? Нічого, констатував майор. Жодних слідів. Є якісь дрібні часточки крові. Аналіз уже зробили. Людська, третя група. Резус позитивний. Значить, жіночий труп піднявся і сам полетів на небо? Ви ж самі розумієте, що це ідіотизм, твердо промовив Шалига. «Ідіотизм», – кивнув начальник міліції, – «і ми видаємося головними ідіотами». Читаю під заголовок іще раз. «З нашою міліцією бояться мати справу не тільки живі, а й мертві. А заголовок чого вартий, По Києву блукає жіночий труп. Подобається?» «Ні», – коротко відповів Шалига. Начальник міліції акуратно згорнув газету і раптом не втримався, роздратовано жбурнув її в куток. «Що, фотограф? Трусили його?» «А нічого, фотограф!» – розвів руками шалига. «Стоїть на своєму і йшов, побачив, зробив фото. Мобілка справді була розряджена, перевіряли. Дзвінок у міліцію дійсно надійшов з того самого телефону автомата, який показав смик». «Редактор цього неподобства», майор кивнув на кинуту газету, підтверджує, телебачення викликав, аби підстрахувати свого працівника. «Ще таким нахабним тоном заявив, мовляв, знаю я вас, ментів, заберете його, замкнете в камері, почнете гумові кийки взад встромляти. До ранку зізнається, що це він жінку вбив, а заодно і Максима Курочкина». Два роки тому. До чого тут Максим Курочкін не втямив начальник. Весною позаминулого року просто у дворі суду невідомий снайпер і справді застрелив російського бізнесмена Максима Курочкіна, якого підозрювали в організації міжнародних злочинів. Убивцю, між іншим, так і не знайшли. «Не знаю». «Ріг, так сказав», пояснив Шалига. «Який рих? Редактор цих усіх фокусів. Головний фокусник, мать його. А вчора ввечері ось цей красунчик прибігав. Дайте, дядьку міліціонер коментар. Майор витягнув із бокової кишені сорочки. Прямо кутник візитівки простягнув начальнику. Той взяв двома пальцями і прочитав. Бойко, Максим, кореспондент, та ще й спеціальний. «Фокус плюс, щоденна газета, твою мать!» Він різким жестом послав візитівку через стіл в шализі. «Можеш пояснити, майоре, що відбувається?» А відбувалось щось уже схоже на масовий психоз. Під вечір середи міліцейське керівництво ухвалило рішення офіційно заявити про фальсифікації, до яких вдається редакція газети «Фокус Плюс». Це було помилкою. Речник міліцейського главку не зміг пояснити, в чому саме полягають фальсифікації. Наступного дня пенсіонери на лавочках у читали уривок із чергової статті Максима Бойка. «Приховуючи існування трупів», які безслідно зникають, наша міліція готова піти далі, офіційно заявити, що злочинності в Києві як такої нема. Хоча насправді вже третій день наша славна міліція не може з'ясувати, куди ж подівся жіночий труп, котрий зник просто серед білого дня, як ми вже писали, Тіло випадково виявив наш фотокореспондент і зробив світлину. Вже під вечір того ж таки дня працівники міліції відмовилися коментувати ситуацію. Яких заходів вони вживають для розслідування цього злочину, поки що так само невідомо. Усю першу половину дня столичні пенсіонери, а також пенсіонери інших українських міст, куди доходить газета «Фокус Плюс», обговорювали погану роботу міліції, згадували такі самі випадки, розповідали казки про лиховісних мертвяків, а під обід дружно поквапилися до телевізорів подивитися денний випуск новин. Вродлива репортерка, стоячи з мікрофоном на тому місці, звідки втік жіночий труп, сміливо говорила просто на камеру, звертаючись до мільйона українців. Відтоді якось звідси, з цього занедбаного, але затишного київського скверика втік закривавлений труп минуло вже два дні. Але відповідь керівництва столичного МОВС Однозначно, поки не буде знайдено тіло, прокуратура не може порушити кримінальну справу. Тобто в життя втілюється відомий сценарій: немає тіла немає діла. Але це, на жаль, означає лише одне непрофесійність нашої міліції, небажання працювати. Дивно, що фотографію нашої правоохоронці не вважають за доказ того, що закривавлене тіло справді було. Свідчення очевидця злочину київського фотографа Володимира Смика про охоронці взагалі ігнорують. На ранок п'ятниці в інтернеті запрацював новий сайт під назвою «Зомбі.нет», на якому швидко почали вивішувати як статті Бойка, так і коментарі до них. В основному коментатори виливали відра віртуальних помиїв на міліцію, пропонували веселі картинки з серії «Полювання на живі трупи» і навіть обіцяли незабаром запустити комп'ютерну іграшку, в якій мент спробує зловити зомбі, а зомбі в свою чергу тікатиме від мента. Оскільки у четвер традиційно оновлювалися репертуари київських Кінотеатрів, то фільми жахів, навіть ті, які вже давно пройшли, не просто повернулися, а попри існуючу заборону почали демонструватися на денних сеансах. У п'ятницю вийшов черговий номер «Фокусу плюс», де Максим Бойко розповідав, як міліцейські чиновники, до яких він дзвонив, просячи хоч щось сказати про зниклий жіночий труп, не мали охоти з ним говорити, а один навіть послав його за відомою адресою, яка складається з трьох літр. Він навіть назвав прізвище на посаду «Хама» в погонах начальник відділу особливо тяжких злочинів майор Павло Шалига. «Я його послав, а якби він поруч був, дістав би від мене врило. Я б відповів потім». Але цей бойко точно бумився кривавими шмаркалями.